pista 4 Istoria culturii și civilizației de Ovidiu Drâmba Volumul 1 pagina 39 Cultura cerealelor și domesticirea animalelor din cele peste 100 de de specii de animale existente, numai aproximativ 50 au fost domesticite de-a lungul timpurilor, rămânând în relație cu viața de fiecare zi a omului. Primul animal domesticit în Asia Mică, probabil chiar din mileniul al optulea lea înaintea erei noastre, și totodată singurul animal pe toate meridianele domestici de la Pol până la ecuator a fost câinele. Originea lui nu este sigură, provine probabil din șacal sau poate dintr-o specie azi stinsă de câine sălbatic sau, mai verosimil, cel puțin pentru zona europeană din lup. În Egipt și Mesopotamia se cunoșteau încă înainte de 3000 înaintea irei noastre câini mari de tipul dulăilor, iar în Egipt în același timpuri se cunoștea și o varietate de copoi. Din mileniul al șaptelea, lea înaintea ei, noastre, este atestat arheologic în Irak și domesticirea oii. Două milenii mai târziu se domesticiseră cel puțin trei varietăți de oi. Oile europene, bogate în lână, provin dintr-o specie de oaie de munte, originară din Asia Centrală și Iran. Tot în același mileniu, al șaptelea, lea a început să fie domesticită și capra, provenită dintr-o specie de capră de munte din Asia Sud-Occidentală. Capra a fost primul animal domesticit folosit pentru laptele ei. În stațiunile neolitice din Palestina a fost atestată existența unor întregi turme de oi și capre din proto-neolitic. Oaia și capra au fost și primele animale domesticite în Egipt. Nota 1 în Egipt a apărut pentru prima dată și pisica domesticită în epoca regatului Mijlociu sau... Dar în celelalte regiuni ale Orientului apropiat și în regiunea Mediteranei, pisica domestică n-a apărut decât în secolul I înaintea irei noastre. Rațele și gâstele domestice apar mai târziu în Valea Nilului. În schimb, găina obișnuită provine, se pare, din India, regiune în care a fost domesticit pentru prima dată și bivolul. Închei nota... Boul a fost domesticit, se pare, simultan în mai multe centre geografice. Dovezile arheologice cele mai vechi de domesticirea bovinelor din Grecia septentrională datează de la sfârșitul mileniului al șaptelea, lea înaintea erei noastre. În Asia Centrală, strămoșul boului domestic aparținea unei specii cu coarne foarte lungi. Boul european descinde probabil dintr-o specie care trăia în stare sălbatică, aici încă din epoca paleoliticului superior. Bovinele au fost domesticite pentru carnea lor, boul și pentru tracțiune. Ca animal de lapte, vaca a fost cunoscută mult mai târziu. Se crede că și zimbrul a fost domesticit în Orientul Mișlociu, cam prin 4.000 înaintea noastre. Pe continentul american, singurele animale indigene domesticite au fost lama, în zona anzilor, chiar în mileniul al patrulea lea înaintea noastre, alpaca și cobaiul, iar dintre păsări, curcanul. Phinele a fost singurul animal domesticit adus în America de primii colonizatori, ajuns aici la începutul neoliticului din Asia Nordestică. La a servit mai mult ca animal de povară decât pentru a furniza omului carne sau lână. După câine, cel mai vechi animal domesticit a fost porcul, derivat din porcul sălbatic existent în Alpi și pirinei, în Asia Centrală și Sud-Vestică, în Caucaz și munții Taurus, de unde a fost adus și domesticit de în mileniul al IV-lea înaintea erei noastre. Domesticirea lui este documentată în Iran și Mesopotamia încă din al șaptelea mileniu înaintea ei noastre, dar porcul actual provine dintr-o altă specie care în China trăia pe lângă casa omului în epoca paleoliticului, porcul fiind singurul animal domesticit atunci de chinezi, specie care a ajuns în Europa abia în secolul al XVIII-lea era noastră. Calul domesticit este atestat din mileniul al III-lea înaintea ei noastre sau chiar către sfârșitul milenului al patrulea lea înaintea erei noastre, în regiunea Ucrainei și a Rusiei Meridionale. Se pare că în Asia Mică a pătruns varietatea domesticită în Turkestan. Din Orientul Mijlociu a pătruns în Europa după anul 2000 înaintea erei noastre. După ce s-a obținut o rasă mai puternică prin încrucișare, calul a fost folosit și pentru călărit. Nota 2 Calul iute din Turkestan, strămoșul armăsarului arab, își face apariția în Mesopotamia între 1800 și 1600, înaintea erei noastre. Caii erau crescuți și pentru carnea lor, sursă principală de alimentație și a mongolilor și a sciților de mai târziu. Închei nota. Măgarul a fost domesticit în Orientul apropiat în mileniul al patrulea lea înaintea erei noastre, dar e vorba de o varietate asiatică de asin, numită onagru. Asinul de origine africană era domesticit în Egipt dintr-o epocă îndepărtată și întrebuințat ca animal de povară, apoi de tracțiune. Onagrul, originar din Asia Centrală, s-a răspândit în India și în China în mileniul al treilea înaintea irei noastre. Camila bactriană, cu două cocoașe, originară din Asia Centrală, a fost domesticită către sfârșitul mileniului al IV-lea, înaintea erei noastre. Dar în Mesopotamia, nu înaintea mileniului i înaintea erei noastre. În mileniul al II-lea, înaintea erei noastre, se pare că a fost domesticit dromadărul, camila arabă cu o cocoașă, înlocuind principalul animal de povară, măgarul. Amândouă aceste varietăți au trecut apoi din orientul apropiat în zona africană. Elefantul a fost domesticit pentru întâia oară în India, cu puțin înainte de 2500 înaintea erei noastre, iar renul, în zonele arctice, se crede că încă din mileniul întâi înaintea erei noastre. Primele plante cultivate de om au fost cerealele, care în alimentație deținau un rol mult mai important decât legumele, tuberculele sau unele fructe ca măslinele, curmalele, smochinele și așa mai departe. Primele culturi de cereale au apărut în Asia Mică și Sud-Occidentală, unde creșteau ca de alminter și în regiunea balcanică, speciile sălbatice respective originare. Data apariției cultivării cerealelor, de deci a agriculturii, originea economiei agricole se situează probabil în mileniul al șaptelea, lea înaintea irei noastre. Prima cereală cultivată și care aici a deținut mult timp primul loc a fost orzul, care în epoca neolitică a fost cultivat în varietăți diferite, din China și India până în Danemarca și Anglia. A urmat grâul, cultivat în Orientul Apropiat, probabil chiar de la începutul mileniului al VI-lea, înaintea irei noastre, ale cărui trei tripuri principale, dar cu numeroase varietăți, s-au răspândit încă de la început din Asia Mică până în Europa Occidentală. Nota 1. În aria balcanică și a țărilor danubiene, orzul, meiul și grâul erau cultivate chiar din primele timpuri ale Neoliticului. Închei nota. La aceste două cereale s-au adăugat apoi ovăzul și secara. Orezul, originar din sud-estul Asiei, este atestat acolo începând din mileniul al doilea, înainteirei erei noastre, dar în China, cultura orezului datează dinainte. Meiul era mult cultivat în Neolitic, nu numai în China, India și Mesopotamia, ci și în Mexic. În America, unde agricultura a făcut primii pași cu cel puțin 4.000 de ani în urma regiunii sudvestice a Asiei, zona de origine a cultivării plantelor, în primul rând a porumbului, este Mexicul. Fasola a fost cultivată de timpuriu și în lumea nouă, căci în varietățile sale sălbatice, fasola este prezentă în ambele emisfere, dar bobul numai în lumea veche. Bumbacul era cunoscut în Mexic din mileniul al treilea sau chiar al patrulea lea înaintea irei noastre, iar în Valea Indusului era folosit pentru țesut probabil că din mileniul al cincilea. lea Centrul originar de cultură a porumbului este Mexicul, unde s-au găsit știuleți de porumb datând în jurul anului 4000 înaintea erei noastre, dar indicii sigure de cultivare avem de plin 2500 înaintea erei noastre. Cartoful era cultivat în zone întinse din cele două americi, cel puțin din mileniul al doilea înaintea erei noastre. Dobleacul, în fine, a fost cultivat atât în lumea veche cât și în America, dar nu ca aliment, ci doar pentru coaja sa dură din care se făceau diverse recipiente. În Orientul Mijlociu, fructele comestibile, cunoscute mai întâi, erau curmalele, măslinele și struguri. Cultura viței de vie a început, probabil, în nordul Mesopotamiei, în Siria și Palestina, unde vița de vie creștea în stare sălbatică. Smochinul, prunul, cireșul, piersicul, părul și mărul se pare că sunt de asemenea originare din Asia sudvestică. Cultura cerealelor a fost mai intensă, firește în văile fertile ale marilor fluvii Tigru și Eufrat, Indus, Nil, fluviul galben, ale căror revărsări periodice le sau în urma lor un nămol foarte fertil. Iar când ploile nu erau suficiente, cultura putea fi asigurată prin sisteme simple de irigație artificială. Agricultura bazată pe irigații a dus la obținerea unui surplus de produse, ceea ce a dat posibilitatea unor grupuri sociale noi, de meșteșugari, de negustori, etc., să se dedice exclusiv activităților lor specifice de producere și efectuarea a schimbărilor. La rândul lor, aceste activități au dus treptat la transformarea satelor în centre mai mari, cu activități economice și culturale complexe. Orașele. Un'alta primară folosită în agricultură a fost săpăliga, care la început, când doar înlocuia bățul de scormonit, era folosită numai pentru scoaterea rădăcinilor. Apoi agricultorii erei neolitice au utilizat-o fie folosind cornul, fie sub forma unei lame de piatră ascuțită, legată în unghi drept, pe un suport de lemn, căruia i se atașează o coadă. Dar săpăliga putea fi și în întregime numai din lemn, și ca atare a și evoluat spre forma unui rudimentar plug. Nota 1 Vrăzdarul de piatră s-a păstrat, bronzul fiind metalul nerezistent până în epoca romană, când fierul l-a a devenit mai ieftin. Închei nota În mileniul al patrulea și-a făcut apariția în Orientul Apropiat plugul având un cui sau o lamă ca brăzdar care putea efectua o arătură dublă încrucișată și care la început era tras ca în Egiptul predinastic de oameni. Tehnici noi Ceramica Multe din tipurile de unelte, de tehnici și de arme din paleolitic s-au păstrat și în epoca următoare. Au apărut acum și tehnici noi, în primul rând tehnica așlefuirii și perforării uneltelor de piatră, a căror funcție specifică era de defrișarea și prelucrarea lemnului. În Neolitic se lucrează mult gânci, harpoane și țăges pentru arc, apoi numerase podoabe din corn, os sau fildeș, începe să se lucreze și pietrele semiprețioase, agata, alabastrul, turcoaza, cornalina, ametistul, lapislasul și așa mai departe, care adeseori erau aduse de la mari distanțe. Comunicațiile între punctele îndepărtate, unele de altele, se făceau pe uscat, dar mai ales pe apă. Încă în perioada de tranziție spre epoca neolitică, deci aproximativ cu 10.000 de ani înaintea erei noastre, omul cunoștea piroga scobită într-un trunchi de copac, după ce înainte folosise de sigur pluta. În epoca neolitică, navigația cu piroga mai întâi era frecventă pe fluviile mari din Europa, precum și de-a lungul coastelor. Primele bărci, propriu-zise, confecționate din mănunchiuri de trestie legate între ele sau din scânduri, dar și dotate cu pânze, navigând pe Nil și în Marea Mediterană, ne sunt cunoscute abia în jurul anului 3000 înaintea erei noastre. Mari progrese s-au făcut în neolitic și în tehnica construcției de locuințe și, în general, în prelucrarea lemnului. De asemenea, în tehnica ambletirii din care a derivat mai târziu tehnica țesutului din fibre vegetale, din lână și din mătase. Nota 1 Fibrele vegetale, care sunt și cele mai flexibile, au fost cele utilizate mai întâi în Egipt și în Orientul Mișlociu. Cea mai veche țesătură de in găsită la Fayum în Egipt datează din aproximativ 4.500 înaintea erei noastre. Bumbacul a fost tors mai întâi în India. Torsul și țesutul lui sunt documentate arheologic de prin 2.500 înaintea erei noastre în orașul Mohenjo-Daro, în nota. Revoluționare în domeniul tehnicii au fost îndeosebi procedeile fabricării ceramicei și cel al fuziunii și prelucrării metalelor, mai întâi a aramei, procedeul din urmă însă aparținând epocii următoare a metalelor. Ceramica a fost inventată probabil tot pe teritoriul asiei mici. Originea ei, originea olăritului, pare a se situa în momentul când omul a acoperit recipientele naturale, de exemplu un dovlac sau o nucă de cocos, ori un mic coș împletit din ele cu un strat de arcilă spre alface impermeabil și când apoi a putut în felul acesta să încălzească la foc conținutul lor. După care, pentru o mai ușoară manipulare a vasului, a modelat în argila proaspătă prin presare un fel de gurgui. Acesta este origina toartei, a învăța să dea recipientului încă nears diferite forme și în fine să-l decoreze. Avantajele pe care le prezenta recipientul de lut, la început uscat la soare, apoi ars într-un cuptor, erau multiple. Argila era un material la îndemână, modelarea ei era ușoară, iar întrebuiințările posibile ale recipientelor erau nenumărate. Importanța vaselor de diferite forme și mărimi, utilizabile mai ales prin eliminarea apei din argilă prin ardere la o temperatură de 600 de grade Celsius, a fost incalculabilă. Aceste recipiente au devenit mult mai practice și mai agreabile privirii când și lefuindu-le și aplicându-le înainte de ardere încă un strat de argilă, omul a sporit impermeabilitatea și pictându-le sau incizându-le le-a adăugat și efectul estetic. Vasele erau lucrate cu mâna, până când, în jurul anului 3400 î.Hr. erainoasă în Mesopotamia și a făcut apariția roata olarului. Aceasta a fost prima formă de tehnică bazată pe principiul roții. Roata olarului, care în Europa Nord-Vestică va apare abia în jurul anului 500, înaintea noastre, i-a permis omului să lucreze mai repede și, deci, să producă mai mult, să controleze mai bine grosimea pereților vasului și să creeze forme noi, originale, mai simetrice și mai estetice. Nota 2 În regiunea Dunării de Jos, Istropontică, roata olarului adusă aici de greci era folosită din secolul V, înaintea ei noastre, în zona carpatică a fost introdusă de celți în secolul al III-lea înaintea noastre. Închei nota. Ceramica va avea o importanță excepțională și pentru studiile arheologice, obiecte de ceramică se găsesc peste tot și în mare cantitate. Fragmentele de ceramică rezistă la tot felul de intemperii, încât compoziția argilei utilizate, felul în care a fost arsă, formele și elementele decorative ale vasului vor furniza arheologului indicații concludente asupra stabilirii vechimii și a tipului de cultură și civilizația stațiunii în care respectiva ceramică a fost găsită. Locuințele și așezările Noul fel de viață sedentară a omului neolitic a determinat formarea de adevărate sate, de obicei în apropierea unui curs de apă și apariția unei tehnici noi de construcție a locuințelor. Tipurile de sate și de case diferă de la o zonă geografică la alta și de la o fază la alta a neoliticului. Astfel, în Orientul apropiat, casele aveau de obicei o formă circulară, cu diametrul de până la șapte metri, de exemplu în Palestina, cu pereții de lut amestecat cu paie tocate susținuți de o structură de lemn. În centrul casei era Vatra de Foc, precum și piata de măcina cereale, când casa era construită din nou, lutul vechilor, pereți era bătut și nivelat pe locul fustei așezări pentru a servi de temelie construcțiilor viitoare. Acest procedeu a dus cu timpul la formarea unor coline artificiale, numite în arabă Tel, se scrie T-E-L-L, în persană tepe, se scrie t e, în turcă hyuk, se scrie H, U cu două puncte Y, U cu două puncte capa care încă de la începutul mileniului, al treilea înaintea ei noastre, puteau atinge o înălțime de 20-30 de metri. Acoperișul era din bârne așezate orizontal, peste care se punea un rând de cărămizi uscate la soare sau se aștărna un strat de argilă bădută. Exista însă și un tip de construcții rectangulare cu pereții de cărămizi uscate care permiteau spre deosebire de locuințele circulare, o extindere ulterioară prin adăugarea de noi încăperi. Nota 1 Dimensiunile acestor case rectangulare ajungeau până la 9 metri lungime pe 7 metri lățime. Pereții erau de obicei tencuiți, iar la albă era adeseori decorată cu linii roșii. Ușa de la intrare era de lemn, cuțâțâna pivotând în gaura unei lespeți de piatră. Morții din familie erau îngropați sub bătătura casei. Închei nota. Încă din al șaptelea mileniu, înaintea erei noastre, așezările sate din Asia Mică de Bildă, unele din regiunea Tigrului sau din nordul Mării Moarte, erau fortificate cu șanțuri, adânci de 3 metri și largi în unele puncte de 8 metri și chiar cu ziduri de cărămidă uscată, alte de 3 metri și având o grosime de 2 metri, unele ca Jericho, Astel es Sultan. Aveau și un turn de apărare tronconic, cu diametrul bazei de 12 metri, înălțimea de 9 metri și o platformă la care ducea o scară interioară cu 20 de trepte. Acesta cu cel puțin 6.000 de ani înaintea ei noastre. Nota 2. Erihonul este considerat de arheologi cel mai vechi oraș cunoscut până în prezent. Către 7500 înainte ei noastre era un sat protoneolitic, pentru că peste 700 de ani să capete caracterele unui adevărat oraș, apărat de 5 ziduri de încintă concentrice, construite în epoși succesive. Închei nota. Mai târziu, în mileniul al 5 lea asemenea construcții monumentale, fortificații, temple, vor deveni mai frecvente, iar edificiile vor fi ocupate în cartiere. Cu apariția acestor sisteme de construcție și cu acest proces de progresivă urbanizare, perioada Neoliticului se va încheia și va începe epoca bronzului, adică epoca civilizației istorice. Sistemul de construcții din Orientul Apropiat, case de lut tencuite și cu pereți decorați, s-a păstrat și în Asia Meridională și Orientală, din Iran până în Valea Indusului și chiar până în Extremul Orient. În China însă, pe malurile fluviului galben, cultura neolitică cea mai importantă, Yang Shao, avea caractere diferite. Yang Shao se scrie Y-A-N-G, spațiu, S-H-A-O. Casele fără pereți propriu ziși parțial îngropate și cu acoperișul sprijinindu-se pe un stâlp central sau pe mai mulți, aveau un plan circular, în general cu diametru de 5 metri, dar și rectangular, în care caz lungimea caselor atingea chiar 20 de metri. În Europa Orientală și Sudorientală, locuințele neolitice din mileniul al V-lea înaintea erei noastre constau din vaste construcții rectangulare sau trapezoidale, cu pereții alcătuiți din șirul continuu de pari înfipți în pământ până la o adâncime de 2 metri. Casele puteau atinge o lungime de 40 de metri și lățimea de 10 metri, ca în Polonia sau ca în România, în așezările de la Trușești, Traian sau Hăbășești, o lungime de 20-30 de metri și o lățime de 5-7 metri. Acestea erau, se pare, locuințe colective de grup, fapt contestat însă de unii arheologi. Spre sfârșitul Neoliticului, așezările de pe coline, ca în țara noastră cele de la Sălcuța, Cucuteni sau Hăbășești, erau întărite cu două șanțuri de apărare. La Cucuteni se adaugă și un val de pietre, lat de 2-3 metri și înalt de 5-9 metri. Nota 1 în Neoliticul Târziu, satele de pe teritoriul României, Bulgariei sau Iugoslaviei nu erau constituite din locuințe de grup, ci din case familiale. La Trușești s-au găsit urmele a circa 100 de asemenea case, cu pereți din prăjini de 2 metri înfipte în pământ, una lângă alta. Casele erau tencuite în interior și exterior cu lut, aveau una sau două încăperi, uneori și cu fereste rotunde, la Trușești. Alte ori, pereții erau spoiți în alb și chiar cu partoseală de scânduri sau de bârne acoperite cu un strat de argilă. Închei nota. În Europa centrală, locuințele aveau la începutul neoliticului forma de colibe ovale sau circulare, bordeie parțial îngropate în pământ cu șarpantă și pereți de gard împletit, deci nu cu mult deosebite de cele de la sfârșitul paleoliticului. Începând din mileniul al cincilea, lea înaintea erei noastre se întâlnesc atât case mici cât și construcții de 35-45 de metri lungime, cu pereții din parin și înalți chiar de 6 metri, cu cuptoare alături de locuințe și cu gropi pentru depozitat alimente. În nordul Europei, locuințele aveau pardosală din scoarțe de copac și nisip. Nota 2 în Danemarca, locuințele colective rectangulare cu pereții din împletitură de trestia acoperită cu argilă atingeau dimensiuni de până la 80 de metri lungime cu 26 de încăperi. Probabil că fiecare încăperi pentru câte o familie. Închei nota. În sfârșit, Europa Centrală și Meridională se construiau începând din mileniul al treilea, înaintea erei noastre, și locuințe la custre, palafite, în zonele mălăștinoase. S-au descoperit aproximativ 30 de asemenea așezări în Italia, de exemplu la Lagoza, provincia Milano, 30 în Franța, la Chasse și peste 300 în Alveția, la Holgen, Cartaio, palafita din Robenhausen, Austria, se întinde pe mai bine de 4 hectare și este legată de uscat cu o punte lungă de aproximativ 2 km. La Palafita din Lendro, provincia Trentino, Italia, omul neolitic a folosit pentru construcția acestei așezări peste 10.000 de stâlpi de susținere. Viața socială Ocupații Arheologia preistorică furnizează și oarecare indicații privind organizarea socială din această epocă. Locuințele de dimensiuni mari arată că unele populații neolitice trăiau în comunități de mai multe familii organizate în clanuri, formă dominantă de organizare socială perpetuată în anumite regiuni, cel puțin din ultima perioadă a paleoliticului. Cimitirele erau de asemenea cimitire de clan. Când se descoperă un mormânt individual mai bogat mobilat sau când se că funeraliile respectivului decedat s-au îndeplinit cu o anumită ceremonie, putem bănui în acest caz existența și a unui șef de clan, dar ale cărui prerogative nu le putem cunoaște. Locuința de grup implică probabil și proprietatea comună a bunurilor, a terenurilor cultivate sau a celor rezervate vânătoare, a produselor obținute din vânat, precum și a celor provenite din cultura cerealelor. Bănuim că nu constituiau însă proprietate comună uneltele, armele sau podoabele care îi se puneau decedatului în mormânt, considerate ca intim legate de persoana lui. Chiar dacă terenurile rezervate culturii cerealelor ar fi fost date în folosința unei familii, produsul se distribuia probabil după anumite criterii tuturor membrilor clanului. Recunoașterea unui drept de proprietate va apare mai târziu, în epoca metalelor. Desenele din epoca neolitică, cele din sud-estul Spaniei și cele din nordul Africii, reprezentând figuri de războinici și scene de luptă, vorbesc de conflicte între comunități și de apariția tipului de războinic. Iar când s-a dovedit că poate contribui considerabil la sporirea cantității de bunuri ale clanului, activitatea războinică a devenit de-a dreptul o întreprindere economică productivă. În sfârșit, când creșterea vitelor a căpătat o importanță economică mai mare, acțiunile de pradă de au devenit mai dese. Odată cu concentrarea mai masivă a locuințelor pe o arie determinată și cu gruparea acestora pe cartiere, cu aprovizionarea de la mari distanțe, cu anumite materiale necesare, cu apariția categoriei specializate de cărămidare, în locul așezării de tip sat, apare o prefigurare a orașului, care însă, din punct de vedere economic, depindea fundamental de terenul agricol și de cel rezervat creșterii animalelor din imediata sa apropiere. Documentația arheologică lasă să se înțeleagă că în epoca neolitică ar fi prelevat monogamia. Mormintele bărbaților conțin arme și unelte, ale femeilor pietre de măcinace cereale, ocupații rezervată femeilor, precum și podoapete, și podoabe purtau și bărbații. Dovese arheologice care să ateste existența unui regim dominant matriarhal nu s-a găsit. În cazurile destul de frecvente, când au fost înmormântați concomitent femeia și bărbatul, se poate presupune că soția ar fi fost obligată să-și urmeze soțul și în moarte, fapt care ar dovedi eventual că femeia ar fi fost tratată ca o proprietate personală a defunctului. Nota 1 Obicei care s-a păstrat și în epoca fierului la Cel sau la Vikingi, iar în India cazurile asemănătoare sunt cunoscute până în secolul trecut. Închei nota Deși exista deja o categorie semispecializată de meșteșugari, nu se poate totuși vorbi încă de o adevărată diviziune a muncii, întrucât aceste categorii continuau să se ocupe și deci să se întrețină din vânătoare și pescuit, din agricultură și din creșterea vitelor. Specialistul exclusiv, omul specializat întreținut și hrănit din excedentul de grana al grupului în schimbul produsului muncii sale specializate, omul deci care trăiește exclusiv din produsul abilității sau al specialității sale, va apare în era metalelor și a practicării mai întinse a olăritului cu ajutorul ruții olarului. O categorie oarecum specializată, tipică pentru epoca bronzului, este adevărat, dar care își face apariția încă din neolitic este cea a săpătorilor, care extrageau silexul necesar confecționării uneltelor. În acest scop se săpau puțuri până la o adâncime de 16 metri. Din fundul puțului pornea orizontal o foarte scundă galerie de exploatare. În Iutlanda s-au găsit 25 de asemenea puțuri, datând din mileniul al treilea lea înaintea noastre. Iar în Anglia, pe o suprafață de 13 hectare, s-au găsit urmele a numai puțin de 366 de puțuri de exploatare a silexului, datând din mileniile al treilea și al doilea înaintea erei noastre, perioadă local neolitică.